Передмова Ніколо Макіавеллі, громадянина і секретаря Флорентійського, до книги про військове мистецтво, присвяченої Лоренцо, сину Філіппо Стротці, флорентійському дворянину. Багато хто Лоренцо вважали і вважають, що немає в світі речей, одна з одної менш пов'язаних і більш одна одній чужих, ніж цивільне військове життя. Тому ми часто помічаємо, що коли людина задумає виділитися на військовому поприщі, вона не лише одразу змінює плаття, але всією своєю поведінкою, звичками, голосом і поставою відрізняється від будь-якого звичайного громадянина. Той, хто хоче бути швидким і завжди готовим до будь-якого насильства, вважає за неможливе носити цивільний одяг. Цивільні звичаї – і звички не підходять тому, хто вважає перші надтом якими, а другі непридатними для своїх цілей. Звичайний вигляд і мова здаються недоречними тому, хто хоче лякати інших бородою і лайливими словами. Тому в наш час думка, про яку я говорив вище, – це сама істина. Однак, якщо подивитися на установи давнини, то не знайдеться нічого більш єдиного, більш злитого, більш співдружнього, ніж життя громадянина і воїна. Усім існуючим у державі заради загального блага людей станам не потрібні були б установи, створені для того, щоб люди жили, боячись законів і Бога, якби при цьому не готувалася для їх захисту сила, яка, будучи добре влаштованою, рятує навіть такі установи, які самі по собі є нікчемними. Навпаки, установи хороші, але позбавлені збройної підтримки розпадаються абсолютно так само, як руйнуються будівлі розкішного королівського палацу, прикрашені коштовностями і золотом, але нічим не захищені від дощу. І якщо в цивільних установах древніх республік і царств робилося все можливе, щоб підтримувати в людях вірність, миролюбність і страх Божий, то у військо ці подвоювалися. Бо від кого ж може батьківщина вимагати вірності, як не від людини, яка поклялася за неї померти? Хто має більше любити світ, як не той, хто може постраждати від війни? У кого має бути живий страх Божий? як не в того, хто щодня стикається з незліченними небезпеками і всього більше потребує допомоги Всевишнього. Завдяки цій необхідності, яку добре розуміли законодавці імперії і полководці, життя солдата славилося іншими громадянами, які всіляко намагалися йому слідувати і наслідувати. Тепер, коли військові установи вкорені, перекручені і давно відірвані від древніх підвалин, Склалися ті зловісні погляди, які призводять до того, що військовий стан ненавидять і всіляко його цураються. Я ж з усього, що бачив і прочитав, не вважаю неможливим повернути цей стан до його древніх засад і хоча б частково повернути йому колишню доблесть. Аби не допустити проведення свого дозвілля без діла, я зважився записати для равнителів подвигів давнини свої думки про військове мистецтво. Звичайно, говорити про предмет, невідомий тобі з досвіду, справа смілива. Але я все ж не вважаю гріхом звести себе на словах до честі, яку багато хто ще з більшою самовпевненістю привласнював собі в житті. Мої помилки, зроблені при написанні цієї книги, можуть бути виправленими без шкоди для кого б то не було. Але помилки людей, вчинені на ділі, пізнаються тільки тоді, коли приведуть до загибелі царства. Ви ж, Лоренцо, оцініть тепер мою працю і віддайте їй у своєму вироку ту похвалу або той осуд, якого вони, на вашу думку, заслуговують. Надсилаю їх, щоб висловити вам свою вдячність, хоча все, що я можу зробити, далеко не відповідає благодіянням, які ви мені зробили. Подібними творами зазвичай прагнуть вшанувати людей, прославлених родом, багатством, розумом і щедрістю. Але я знаю, що мало хто може змагатися з вами у багатстві і родовитості, розумом вам рівні лише деякі, а щедрістю – ніхто.